اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سباح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صورت الحشر ترتیبی مصحفی کی انسٹ نمبر صورت دے پستہ صورت المجادلین اور 101 سو ایک نمبر صورت دے پنزول کی پستہ صورت البینینہ ربت سوره المجادله کې زجر للمنافقین هغه بیان کړی شه سر د دوستانو د منافق د دوستانو د احوال نه نو پدې سورته کې اجل د بنو نذیر اغذ کرکیږي 43 رحم منافقینو او دوستی کړي وا او د نصرت اغوا دی هغه کړي دویم ربط سورۃ المجادله کې زجر للمنافقين هغه بیان کړی شه او سوره الحشر کې اوصاف المؤمنين هغه ذکر کیږي چې مهاجرين اور انصار دی درم ربط سوره المجادله کې پا خیری ایتونو مبارکوکی دا ذکر شو کتب الله لاغل بنا آنا و رسولی چی اللہ دا فیصلہ لیکل دا پلوح محفوظ که لاغل بنا انا و رسولی نو دلتا دی حقیق غلبی یو نمونہ ذکر کیگی با ایت نمبر 2 کی هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لاول الحشر سلرم ربت سوره المجادله باخر کی ویل اشلال رضی الله عنهم ورضو عنه و رضوا ولا ایک حزب اللہ جداد الله <clears throat> دلدا او کامیابدا دلتدا حزب اللہ دډلې هاغه نظریه ذکر کیږي چې هو تسبیح هغه د الله په کاله د صورت زجر او تخفیف للمنکرین الزجر و تخفیف للمنکرین خلاصه ده صورت صورت کی ابتداعا واقعا د اجلاد بنو نظیر اغذی کرکی گی پس د حقینا ده مال او ده هغه ده تقسیم هغه طریقہ ذکر کیږي بیا مصارف د دې ذکر کیږي چې هغه مهاجرین او انصار دي بیا آیت نمبر 10 نا تر آیت نمبر 17 پورې پدې کې زجرونه ذکر کیږي لپار د منافقینو او دی آغی بد ذکر کیږي آیت نمبر 18 نا اخره پوری بدی کی ترغیب الی اعمال الصالحہ او بیان د توحید به ذکر کیږي وجه الاتم عما سبقہ <تصفيق> صبح لله ما في السماوات و في الارض دعوة التوحيد پونوان دا تسبیح سرا صبح لله ما في السماوات و ما في الارض تسبیح بیانی اللہ لرام ما هر اغشی چپاسوانو کی دی او ما في الارضیم او هر اغ مخلوق چپدیز مقا کی دیم وَهُوَ الْعَزِيزُ اللَّهُ زُرور دې بار چاباندی الْحَكِيمُ أَوْ حِكْمَتُنُ وَالَدِ الْعَزِيزُ اللَّهُ زُرور دې په إحلاق د كفارُ اللَّهُ زُرور دې په اجلاد بنو کورظام الْحَكِيمُ <و> أَوْ حِكْمَتُنُ وَالَدِ چې کافر لا او د دشمن له دی هغه په تعذيب کې د الله لوی لوی حکمتونه هو الذي اخرج الذين كفروا تخفيفي دنیوي هغه یو د مونږ ذکر کیږي چا غا تعذيب د بنو قريظه په جلا و تنیسرا هو الذي الله غزا ته اخرج الذين كفروا يو با سلی دی اغه کان لره چا چې کفر کردیم من اهل الكتاب د علی کتابنا من دیارهم د کورونو د اغیناله اول الحشريم اول جمع کول د له کر سرا الله غزاد دے چې کافر د خپل کورونو نا یعنی اغه دخل قروننا په اول جمع کوله د لخر سره او با او من اهل الكتاب نو مراد بنو نظیر او بنو قریزه دیا لاول الحشر په اول جمع کوله د لخر اس دین مراد سدي علما ذکر کوي چې اول الحشر نا اغه زمانہ چې کوم د پیغمبر علی صلوات والسلام په زمانہ کې دوی وباسل شي او حشری ثانی اغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې شي او حشری 40 اغه پرځه قیامت وی لیکن والدی محترم شیخ القران نور الله مرکزه بو دې له ترجیح ور کوله چې له اول الحشر نه مراد حشر دی چې نبی له صلوات و سلام یعنی اول ذل د یهودو خلاف چې لخر را پاسو بس اګیله پاګی شکست شکا شو ما ظننتم اي يخرجوا وظنوا انهم الله فرمای ما ظننتم تاسو غمان نو کړي اي يخرجو چې دوی به وزي د خپل خپل خبر کورونه پرېګي او روان بشي و ظنوا انهم مانعتهم او دوی غمان کړي و انهم مانعتهم حسونوهم من الله یقیناً دوی چریم مانع اتهم حفاظت کوونکی د دوی حصونهم هغه کلاګانی د دوی دی اغلویل کېلې ام من الله دی عذاب د الله نام فاتاهم الله پسرا له په دوی باندې دا الله عذاب من حيث د داس زینا لم يحتسبو دوی ګمانهم نو کړې دوی کو پخپل خیالونو کې داو چې دا د لوی لوی قلی دی او د دې قلیونه به مونږه څنګه وځو دا کې له زمونږه حفاظت کوون کې دی لیکن کله چې د الله عذاب پرالی نو بیا دوی دا چې په دوی دا چې رسواشل او دا خپل لوی لوی قلاګاونه رسوا او ذلت سره چنن هوت وبا سلیشلن وقذف فی قلوبهم الربع واچو الله پهو د دوی کې اروبه یره ددي مسلمانانو نامغ یره د دوی ی حریبونه بو ته هم آديهم چې خاب بول دوی ورانول دوی خپل قورونه بهدي په خپلو لاسو سرهدل مؤمنین او الله رانول قورونه دو دوی په لا د ممنانو سره. اوس بو یوتهم بی ایدیهم مدارک ما نہ ذکر کئی بی ایدیهم ای بی بواتنی ها اغا دا کورنو دا دن بنو نظیر پخپل ورانو دی یهودیانو پخپل ورانو لا اور دا رنگی چکم ظاہر باہر طرفو اغا با پی صحابو مؤمنانو دلا سوران کرش للا لگا حدیث مبارک امراضی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ویلا مهلت ورک نو دوی ته وی چتا سوزان سره د یو اوخ سامان وړل شي نو دوی بیا قتل چې دا شی قیمتي دی دار ماری قیمتي دی دا پلان کې شی دی نو په خپل ایرانول او ځان سره د وړلو په اړه دی باندې او بار نشو الله رب العزت مسلمانانو په لاس باندې څوکره وران کړل وقذ ففي قلوبهم الربا الله د دوی پزرو نو کې اگر روب واچو يره واچو لدا مسلمانان اگر څنګه مدارک ذکر کيم چې د يهود یو مشر و قاب ابن اشرف د مکه او مشرکین سره بي او لوس کو د مسلمانانو د پیغمبر لي صلوات والسلام خلاف او نبي لي صلوات والسلام ته بي اذيتونه او تکاليف ور کوله نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو رضی ہوئی من لکاب ابن اشرف دا قاب ابن اشرف دیو سکو لیا حقی صحابی محمد بن مسلمہ اگر پاس دا آو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاوئی چی دا کار بزرگ کما خوما تا لغن اجازت راکی چی دا دا مانوسیت دی پارا د سره نجدیکت دی پارا زست دا الفاظ اواما ما تا دیگه اجازت را کرده شی نوی صلاة و صلاح و تا چه آو سیدان دیبه تا دغا کاب ابن اشرف سخا اوو تا بیوی دا پیغمبر علیه صلاة و سلام دیمون تا دیر سخ سخ حکمونه کئی سخ حکمونه کودی که نا روجه سخت دا مو سخت دی نو حق با تاوی چه آو تاستا خماوی تاسو تاستو ایمان راوڑو نو خیر دغه سره تعلق جوړیدم یو راته محمد بن مسلمه وی چته مونږ لهګه غلا راکا زکه د کابن اشرف دی لوی تاجر مالدار سره و قرض ناغه و ته چته مونږ ته کابن اشرف ته پګانه کې بتا سوما ته په لخر راکا وی محمد بن مسلمه صحابي وی چې دا خو نشي کړي زکه چته ډیر خسته صحیح ش او زمونګه دا خځستان لایک نه دی او ډیره پردان شي دی بیا هغه وی چې خپل اولاد هغه ما هتا غاڼه کوي کوئی دام نشي کې چې سباب زم اولاد له خلق تان ور کوي چې ستان او اولاد یعنی اولاد له بچینو تان ور کوله کیږي چې تاسو په خوراک کې چینو غاڼه کړ شي وي کې داسې شي چې زمونږ اخپله اصلی ته خته ګاه کېلو نغې صحیح ده نو هغه د محمد ب ممسمه چې کم ارادهوه خ پووررش ل که نه چې د قلی ته دن نکول کول اصلیاسه طرقې سره دن نه کوو چېنا چې چې محمد ب مسلما هغه چې یو سره دغه سرهناسو او د شپې پې درې ځله هغه ګزارونه وکړه حملی پ وکړه او موردار کوه. باقی ملګرو ته وی چې تاسو زیدل تنه او زوخ بالا اعظم چې کلا مات ساردا خبر خورشي چواکی دې مردار شوی دی او کنا د چې کلا आवाज واورید چې آغا قاب ابن اشرف هغه هم مردار شوی مړ شو دو بس ډیر وان شال او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې کارو شو بس د هغه نه پر يهود باندې يولوی الروب دا مسلمانو آكی خدلشا نو قضف فی قلوب بهم الروبا واجو اللہ پزنو دا دوئی کی الروبا يرد دوئینا يخربو نبویوتا هم جدوی ورانو الاخبال کرونا با ایدی هم پا اخبال اللہ سنو سرام و ایدی المؤمنین او دوی اللہ ورانو الکرون دا دوی پا فته برو یا اول ابوسار سوچ او فکرو کوي تاسوو ابراه واخلی تاسووم اخواوندانو واخل تاسو داقل ولولا ان ک تبل الله عليه حمون ج عام دا خبرام کا تبل الله عليه حمون جلام کې چرې نو چې الله مکرر کړوي په دوی باندې جاووتې لا عذبهم في الدنيا نو الله بو سزا ورکړې و د دنیا کې هغه جلا وتنیصه چې وګړه نبی علی صراط والسلام او د دې بنو نذیره معاهده وه چې په یو بل خلاف هغه موږ امداد هم نکو او خپل کې بجنګی ګو هم نه مدارک ذکر کړې دي چکلا نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه ته په بدر کې فتح ملوشله نو دوی وی او دغه محمد صلی الله علیه و سلم دی چې کم تورات کې کم نخي هغه ذکر شی وی دی لیکن چکلا احد کې هغه عارضی کمزورتیا د مسلمانان خکار کړي شو نو دوی هغه وخت کې چې نو سوکړو دغه محمد هغه پیغمبر نه دی چې کم تورات کې کم صفاتو نه دوی د مسلمانانو خلاف مشرکین سره سات ورکړه چې کله الله رب العزته حالت په اوحد کې مسلمانانو تفت ح ورکړه حکم را دي چې دوی د لوځ خلاف ورځی کړه نقض عهد کړه لہذا دوی سره مو جنگیږي نبی رسول صلی الله علیه وسلم چې دوی طرف تر لاړو دوی باغ کلو کې راګیر کړي شله لا اخر دوی اخپل ہار اومنه او کته کوشللا بیاو ته پیغمبر علی صلعات والسلام حکم کو چیتاسوس دلتا زیم الله ذکر کئ ولولا ان كتب الله علیہم کی چرې نو دا خبره چې الله مکر کړه په دوی باندې جلاوتنی لا عذبهم فی الدنیا نخمخه الله سزا ورکړه دوی ته په دنیه کې علماء ذکر کئ چې یو الجلا او یو اخراج ده جلاسته وی لیکيږي واخقل دکلینا سره د اهلو عيالنا اور اخراج وی لیکيږي نفس وقکل کورنا کی گی بس کورنه او باسي ولهم فل اخرته عذاب النار او دوی د پاره پر اخرت کې عذاب د اور د زالک دا د دی وجنا به چې دوی مخالفت کړي او دللا دل رسول ومن اللہ خلاف کړي د الله او د الله د دل رسول او مې شاق الله هغه چې خلاف کوي د الله او د الله د رسول ف ان الله شدید اللقاب بشکا الله رب العزه سخت عذاب ول دی ما قطعتم من لنا اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په دوی باندې حمله وکړه حکم را لید چې د دوی د باغات فصلونه دا ارز کړي هوسکړي شي او د سوزول شي چې کله مؤمنانو د اووی د اموال سوزول باغونه سوزول ولا نو چتا سو خدا تهریب کاری دا دا غسدی تهریب کاری دا او تاسو خلک د تهریب کاری نه فساد نه منا کوي او په خپل چینه نو دا سګیګی دا فساد کو کوي نو جواب را لې چې ما کتا تم ملینا چې دا تهریب کاری یعنی دا فصلونه او باغونه د دې سدول په حکم د الله سره ديا صحیح شه دا په حکم دا الله سره دیا فساد خو دی چې کم هغه تحریب ممنوعه ویه جیو ده کې الله حکم فرمایلی چې د دې مال حفاظت وکي د یتیمانانو د مال حفاظت وکي او تاسو هغه خریدا تحریب کاری فساد دی او هغه زای کويان نو دا څه جواب دا هغه سوال شوا ما قطا تم ملینا مل هغهه چې تاسو او سویم میلی نتن د بټو د کجرو نام لینا وله ما کرکي چې اجو نه الاوه تمام کجروبانندې دې اطلا کېږي ما ک تم تملی نام هغه چې تاسوو غیم کټ کوي د بټو د کجرو نام اوطره ک تمموهیمن یا تاسو پرږې د ل. قائمه ولار علی اسلیها بخپلو وی خونو باندې بخپلو زیلو باندې فب اذن الله پس په حکم د الله سرجیم کس کټ کوي تاسو یاس پریګ دینه دا ټول کار په حکم دی به اذن الله دا الله په حکم دی ول یحزیل فاسقین دے دے پارا چرواکی فاسکان لرام وما افا الله علی رسوله اوس د دې نه اغه ذکر د مال فی گی گیام ما وما افا الله علی رسوله هغه معلومه چې الله غر زول دی خپل پیغمبر تام منهم د دینا د یهودنا فما اوجفتم عليه نديز غلولي تاسو پاغي باندې من خيلن ساسونام ولا ركابن او نس <تصفح> یعنی تاسو پای کې سمشکت نه دی او چت کړي یا تاسو پای کې څه تکلیف او مشکت نه دی او چت کړي والد محترم شيخ القران نور الله مرقده یو مال غنیمت دی یو انفال لی صحیح شه مال فی اغا چې بغیر د مشکته اغا مجاهد ته ملا شي مسلمان ته ملا او شي مال غنیمت اغه مال ته ویل کیږي چې پس د مقابلې نه مشکت نه ته ملا او شي او انفال پر دې ټوله باندې دا عام نه اطلاق کیږي و ما افا الله حقا ما دونا چه اللہ گرزو لی اخفل پیغمبر لرا منهم ددوینا فرمای فما او جفتو مالیه ندیس غلولی تازو پتی باندې من خیل سأسونا ولا رکاب او نعو خان ولیکن اللہ یسلط رسوله علی من یشا لیکن اللہ بری ورکی اخفل پیغمبرانو لرا علامัยشاء او پغچا باندې چې غواړي والله هو علا الله پر یو قدرت لرون کې دي ما افا اوس د دې نه بیان د تقسیم د سره د بیان د مصارف دا غينا او دا کې شیخ القران والد محترم نوّر الله مرقده بفرمایلا چې ما افا الله علی رسوله دا تفصیل د محکه ما افا الله علی رسوله دی نو ما افا الله هغه مالونه چې ور دي را غر زول دي الله خپل پیغمبر باندې من اهل القرآ دی کلی والنا او اهل د اهل قران مراد دا, دا يهود کي ليديا چې بنو نذير او بنو قريضه ديام فلله ولل رسولي پسغ الله او د الله پیغمبر دي پاره دي ولذ القربا او در رشتدارانو د دا پیغمبر دي پاره ام او يتيمانان دي پاره والمساكين او غريبان دي پاره وابني السبيل او مسافر دي پاره دي کایلا یکون الدولتن بینل اغنیا ایمنکم حضرت شیخ نوور الله مرکذهو فرمایلا چې دا اصل کی علت لپاره د ما سبقه دی په دې کې رد پاغه رسم جاهلیت چې هغه رسم جاهلیت سو چې داسې مالونه به هغه خلکو خپل مالدارانو کې مالدارو کې سوکړن تقسیم وکړاله لکه اوسو چې امداد راشي هغه صاحب اقتدار هغه خپل اړی کی تقسیم کیا۔ چې چاله راغلې وي هغه تشریح سره نه یې نه رسي. دا هغه زمانه جاہلیت هغه رسونه دي. نو الله فرمای هغه علت ذکر کوي چې دا مال ف فلله ولل رسول دل القربا واليتاما والمساكين وابن سبیل ولي کای لا یکون داود دولت بین الاغنیاء منکم دیره پارا چنشی اڑول را اڑول دامال اڑول را اڑول بین الاغنیاء منکم پمیش دا مالدارو استاد سنا چې دا مالفه دا نه چې بس مالدارو کی تقسم شي او غریب ته صحیح صحیح ونه رسي و ما الرسول فخذو وما او هغه مادل الرسول چرا کړ دیتا سو تا پیغمبر پتق سیم کې فخذوه نو اخلي تاسو اغيلرام وما نهاكم انهم او هغه چې منکړي تاسو داغینا فنتوه نو تاسو منشي پشا شي داغینا اوس لمه ذکر اگر چې دا آیت ذکر څه دی ذکر په مال فېک دي خدا دې عام دا څه دی دعام دا خاص په مال سره نه ذکر چې د دې نه مراد توام اوامر او نواحيديا ما آتاکوم الرسول اغا حکمنا چتا سوتا پیغمبر کړيدي فوخذوه نو اخلي تاسو وغي لرا پاري عملو کويا ومانهكم او هغه نو وحي شيشه ومان او هغه نو وحي نهاکمان هو تاسوی سو داغينا من کړي فنتو نو پشا شي داغينا من شييا دلته ذکر کوي او تفسير قرطبيم ذکر کويان <تصفيق> فرمای لی ان الاایه و ان کانت و اگر چې دا آیت په غنائم مبارکه نازل شوه ده خو فجميع اوامر هی صلی الله علیه وسلم سلم و نواهی هی داخل فیها تمام اوامر د پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلام او نواهی هغه پکې داخل دیا۔ او بیا د استدلال کې داغه حدیث دغه دا صحابینا یا عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله تعالی ده الله لعنت وی پاغ جنا نو باندې چکم خالونه لگی پخپل چهره کی بیا وګرهونم دکې والمستو مستو شمات او پهغ خضو باندې چې کم طلب کوون کې د خالونو ديول متنم مساات او هغهه چې د خپل بدن د خپل د چری نه ویختتو بهون کديول متفل ل جااتې او پهغښضو باندې چې پ خپلغاښو کې تونونه جوړون کېدي لپ د حسم. المغيرات لخلق الله فرمای جدام بدلوونکې دی د الله پیدائش لرام کله چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا حکم بیان کوم نو دا پیغام یو خزر تور رسيده خطیب فرمای چې دا خزر د بنو اسد نوا چې کله دې ته دا پیغام ورسيده داراله دا اور عبد الله ابن مسود رضی الله تعالی ته وی بلغنی انکام لعنتك ايت وكايتا ماتدا خبر رسید الله چې تو فلان کی کسم کی قسم خذوباندې لعنت وایه عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی فرمایل وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سدي ما لرا چې ذ او نو ام پاغه چا چې چا باندې پیغمبر لعنت ویلې دي وا هو في كتاب الله تعالام او اغه الله په کتاب کې دي وچ کليات وي دا اخذ الله په کتاب کې مدي <تصفح> فقالت ذخذي لقد قرات ما بين لوحين ما خو پور قران كريم ولست لكن ما فما وجدت فيه ما تقول لیکن پاغي کې ما دا خبره نه مندل چې کوم توایا چې دا خبره په کتاب الله په قران کې دا چې دا سي خذو باندي الله لعنت وي لږه عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی فرمائے ان کنت قراتی فقد وجتہی وای کی چرتا صحیح مانوس را دا قران کریم لستویم نوتاب خامخ په د الله کتاب کې دا خبره مونټو ام اما قرتی ایت دان د لستی او ما اتاکوم الرسول فخذوه و ما نحاکم عنه فنتحو چکم حکم نتا سوتاد الله پیغمبر او کی نو غو او د کمو کار نه چتا سو من کیږي نه شي قالت دي خذو البلا حوال نه دا او د ک نو حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم فار خذو باندې چلانت ویلې زګه چی پیغمبر ویلې وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهو دار حکمونو نام حَرَهُ حُكْمُنَا وَأَخْلَئِ کم تاسو ته پیغمبر را کړی دي ومانه حكمان هو او چې دا کوم کارونه تاسو باندې کړې نو أغنه پښاشي أغمه کوي سبحان الله وَاتَّقُوا اللَّهَ يَرِغَيدَ اللَّهَ نَام إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْلِّقَاب بې شکه الله جلن او سخت سزا ورکون کې دي سخت سزا ولدي والد محترم شيخ القران نور الله مرقدهو په فرمایلہ چې دا آیت پرد د بلاادو کې اصل کبیر دي اصل کبیر دي ځکه مبتدی وای چې پیغمبر خداکار نه دې کړې نو په دې کې ګناه سده یا واي بس دغه ګناه چې پیغمبر نه دې کړې او ته کې یا ما آتاكم الرسول پیغمبر چې په کم کار راتلل کړي نو تاغه وکام او, او چې کم نه دې کړنه نو هغه مکه ودغه نه پښا شا دا آیت پر د بلادو کیسه ده اصل کبیر دین للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم اوس بیان د مصارفو چې هغه مهاجرين صحابه کرام دي لِلْفُقَرَاءِ المهاجرین دا مال ورکول ورک کېږي به هم لپ دفو قرارو دمهجرینو نام الله ځ نه دا کساندي خجو من د یاې هم چې او د خپلو معلونو نام یا بهغو نهفضلم أخبال كورونا أو أخبال مالونا دائسة دي پارا پرخيري وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهُ دويلة اي فضل دا الله ورضوانا او رضا من دي دا الله وَيَنْسُرُونَ الله وَرَسُولَهُ او دوئي امداد كي دا الله دا دن ورسوله او دا الله دا رسول أولئك هم الصادقون الله فرمای دا کسان چې د نو کامل رښتینی دي دی. اصدقون شیخ القران نور من فی ایمانهم دوی رښتینی دي په خپل ایمان کې او جهادهم او په jihad کولو کې دا نه چې jihad وقدرآشي او بیا رستو ته زور لګی یا والذین تبووا الدار والإيمان اوز دا مسرف ثانی اغه ذکر کیږي چې اغه انصار دي اول مصرفو اغه مهاجرین مو مهاجرین صاحب کرام او اوس دلته نا دوی مصرف چې اغه انصار دي او دا مالونه ور کولیا کسانو تام تبووا الدار چه یې نیولې دې پکور کې ادار نا مراد مدینه چه زی نیوال لی پا مدینه کیم وال ایمان من قبلهم از دار ایمان عطف پا ادار بانے نا سی کی گیا نو حضرت شیخ القرآن نوور اللہ مرقده بمانا کولا دو توجیحات بے زکر کولا خطبنا چه وال ایمان دا ایمان منصوب مفول لیا او دیل پارا فیل اغم محضوب تے اغه سده لازم الایمان من قبلهم یا ایتقد الایمان اخلص الایمان چاغی ایمان خالص کړه دې من قبلهم مقد دینا شیخ دیم حضرت شیخ القرآن نور الله marked او فرمایل چې دا وو په مان د ما سره دې نو الذین کسان تبوء الدار جزاین ولې د په مدینه کې ول ایمان اې مال ایمان سر د ایمان په حالت د ایمان کې من قبل هما کې د دینام یحبونا دوی خو خې من غچالره محبت کې هغه چا سره هاجر اليهم چې چا هجرت کړ دې د دوی طرف تا نه غیرات لو سره سیننه د تنگ بلکه نور افراخ شدام ولا يجيدون في صدورهم حاجه نمميدي پخپلو سينو کې حاجتن سخفغان حاجتن سحسدکينام مما دغسنا اوتو چې ور کړې شویل دویتا و يو سرون على او مخ کې کول کې دوی پخپلو ځانونو باندې اخپلو جان مباندی اغیله ترجی ورکونګی دی ولو کان بهیم خاصا اگر چی وی په دوی باندې ضرورت خاصاستن لغا دوی ته پخپلم دی غسی ضرورت وی لیکن پخپل ځان باندې مهاجر اغای مخی کړی دی ومن یو کشو حنفسه هغه سو کو چی هغه بچ کړي شو د حرز د نفس نام و اولائک هم المفلحون دا کسان دی کامیاب از شیخ فرمایل کہ یو شخ د ایوبو خل له شخص ته ویل کیږي تمنا د عقل د مال غیره د بل د مال خړل هر وخت سوچ او فکرت ارزوګانی کوي او بخل ویل کیږي خپل مال چاته نه ورکو وما من يو ق شخ نفسه اغه سوک چې هغه بد کړې شو حرز ده نفسنا فاولئک فا هم المفلحون ده ادي کامیاب او په دې باندې احادیث مبارکه هغه به شمار دی لکه روایت کې راځي کله چې مهاجرین هجرت وکړه مدینه ته را نبي عليه الصلاه والسلام مهاجرین صحابه هغه انصار باندې تقسیموله چاته یو چاته دعا ته اغه یو صاحبی بلس خطا لاړو اغه وتسو یم دامه دوبه اغاتی دیک نه یو تو اخلا دا هر یو شی تقسیم کو تر دی چې زم ما فریکا کې دوه خذیدیا چې کما تا خوخکړه اغه لفظ طلاق ورکم پس د عدد نه تو سر پنیکا کا لیکن اغه مت ناو او سیدا ننه دلونی علی السوق ما ته بازار خو چې زم تجارت تا غارنګ کی روایت حدیث مبارک کی چرادی نبی اسلام صلی الله علیه وسلم یوم المراهله نبی اسلام ددم الموسق انتظام کئ غالبا حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ چاغوی اغه انصار کوړه بوته خپل بی بی ته وای چې سشتره خوراک دپاره اغه وته وای چې لیکونی دی دا ما شمان لدا وای وای زه تما شمان چل کیو دکا دومره کلیل وو لیک خپل موسن نشله خوڑل کې خپل خوڑه بیا ملمنه موړ کې دا سیر کې دبا نو ته وی چې کله خانه تیار شي او شروع کیا ته دیو وسه چل کې سکه مړه کیا چاغه بعدا پوېږي چې د یو ما سره خوړیا او مونږه ونخرو او غب شي موړ بشي ويؤسرون علی انفسهم ولو کان بهم خاصا وَالَّذِينَا آقَسَانْ جَاؤُوا مِمْ بَعْدِهِمْ جَغْيْرَاتْ لَلْكَرْدِي مِمْ بَعْدِهِمْ رُسْتُ دَدُوِيْنَا اوز دا مجیئت مِمْ بَعْدِهِمْ رُسْتُ دَدُوِيْنَا دا دین اسم مراد دی دا مجیئت فی الوجود دے یا مجیئت فی ال ایمان دے از شیخ با فرمال چې دا دوړه دا دین مراد <تصح> والنا کسان جا او من بعدې چغې را تل دینا رو دنا یا قولو نه و دوی رب نه اره به زمونږ اپلهنا بخنوو کې مونږتهولې اخواواې نهلهنا زمونږه غو تام س کونا بل ایمانې چاغې مخکې والې کې دمونږ نه پیمان کیم في قلو بنا غله نام او مګ پهونو زمون کې افل لنند کې نه لله نه چې چا ایمان راړلی د مومن باره کې د پهژون کې ک رب نه ان نه که اوفررحم بشکې نرمې کوون کې میربان ذااتې دلته ختیبشته باز کرد دی پهشان د سابو باندې. فرمائی چې حاضر آیت دلیلن علا وجوب محبت صحابه رضی الله تعالی عنہم اجمعین وی دا آیتنا چرین دا دلیل لپدی خبر بانده چه صحابه او سر با سکے محبت کے او بیا مخی ذکر کئی چی دا روافض شیعہ دوی پا یو عادت کی ده یهود او د نسواراونا مخک تللی اغه سنگه یهودونه کی تا پوسو کړه شي چې ستا سو دین کې ستا سو په ملت کې بهترین جماعت د چاو سوکو اغه وی چې اصحاب موسی او کدا نسواراونا تا پوسو کړه شي چې ستا په ملت کې بهترین جماعت خلق سوکو اغه وی چې اصحاب عیسی او کی زمانه د دې زمانه روافض او شیعون ته پوسو کړي شي چستا سو پری ملت کی بدترین خلق سکو دی وایي چې ماذ الله اصحاب محمد دا خطیبو ذکر کړ کړي او روح المان ذکر کړ دی قال الشو ابي تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضان بخصلتين پر ما چې یود او نه سواره چې دی په د یو خت کې دافزونه مخکې دي سولت یو من خیرې هلی ملتې کوم په کې یو نه تپوسوک کړی شي چې ستاسو په ملت کې بترین خلک سوک دي فقالو نودي ووي صحابو موسا اب موسا دي وسلت ن سوراې چری نه سواره نه تپوسو کړی شي من خیر لی ملتې کوم ستاسو په میلت کې ب ترین خلک سوک دي ف قالو دوی ووي اصحابويسه. اگر سابې سادي و سواله الرافضا کې چې راوافي ځونه ته پوسکړې شي شي او نه ته پوسکړې شي په ملت کې بدترین خلک وګ دي فوقالوا دوی وایي چې اصحاب محمد ی اصحاب محمد صاحب دي حضرت عاشف فرمایا چې ما در رسول الله صلی الله دي جنبیلی صلی اللہ علیہ وسلم قدی خلقتا دی امت ته حکم کړی دی بلکې د الله طرفنا امرو بالاستغفاری دوی ته حکم کړی شه دی د استغفار چې مخکې نو خلقو لپاره چیرې د الله نه بخنه غواړي ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالايمان دی ته حکم شوه دی بالاستغفار او فسبوهم ا دیسه کې اریتا کنزله کې بد رضی ویه دارنګي خطيب او قطبي دوړه د امام مالک رحمهم الله قول ذکر کوي وایي چې کم یو سړی د صحابو سره بغ ساتي یاد هغه پز کې د صحابو بارک سله كونې کې نبیه اغل حص حق نشته د مال فایده مسلمانانو کې مسلمانانو ته مال فایم شو مال ملاوش باغی مال کی دا هغه روافضه چې دا غي په زونو کې د صحابو سره بغض وي حسد وي کې نیوي نو دی مال کې د هغه حق نشته دی قام مالک من کان یا بغض احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نہ بغض ويا فليس له فی فی حق في فيء المسلمين نو دل دا مسلمانانو په مال کې هیڅ حق هغه نشته دی پیانورم ڈیر خستا با حس مخی کڑے دیا اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا اُس دا دیجئے نا زجر دے لپا دا منافقینوں اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا اَيْتَا غُرْنَ دے نافقو چغی منافقان دی نفاق کیا یقولون ویدو ل اخوانهم اللذین ویدو اخپل له غرونو کفرو چچا قبر کفر کړل من اهل الكتاب دا علی کتابنا لاخوانهم منافقین اخپل غرونو تا ویا او دا اخوت سره خطیب اګه درې تو jihad ذکر کړي دا اخوت فل اخرت ته چپاخرت کې بده یو ځای کړی شی ولی چې يهود او منافقین دواړه په کفر کې د محمد صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کولو کې شریکو اشتراکوا فی عموم الکفر بمحمد صلی الله علیه وسلم یا دې ته اخوت ویل شوی دی په اعتبار د معاونت په سبب د معاونت چې دوی د یو بر سکوله معاونت کو لکه دقی منافقینو دیبنو نظیر طویلی، کی چر دا مسلمانان ازتاسو خلاف اوزی جنگ دا، نو منکه با کریم دوی سر ملگرتیان نکوا، ازتاسو خلاف با منگه دوی سر نوزو، اوکی اوتلالا نو بیا با منگه سوکو، ازتاسو امداد با کوا، ازتاسو مرستبا کوا، نولی اخوانیهم، پس سبب دا معاونت چکم اغرونه ایو، یکولو نووی دی منافکانو لی اخوانهم خپلو آرونو تام کفرو چکو ات کافرانو من آلی کتاب دا آلی کتابنام لئن اخرجتم که چری تاسو باسلش لئی لناخرو جن ماکم نخامخا مونگم تاسو سرزو بیامو قدیسا نیساری گو و لا نطیع فیکم احدا ابدام امونگ بتا بیداری نکو اس تاسو پا بارک دا ہجا ہج دهیچا حچري کلب مونږ دچا تاسو بابا راکې صغ... <coughs> کی چري تدبیر کیا نمونګ بباره کې تابیداری نکو وا ان کوتل ټوم کې چري دوی تاسو را جنګيږي لننصرنکم نوخ مخا مونږ تاسو امداد کو والله یشهد انهم لکاذبون اللہ گواہ دے پری خبر بیان دین جدا منافقین جدی لکاذبون خامخ درو جندی مدارک فی قولہم و فی فعلہم اخپل و ناکیہم نو پخپل کارونو کم درو جندی لئن اخرجوا لا یخرجون معہم اللہ فرمائی لا اخرجوا که چری دوی اوبا سلشیم دا یهود اوبا سلشیم لا یخرجون ماهم دا منافقین کلهم دوی سر نوزیم ولئن قوتلو لا ینصرونهم او که چری دوی او جلشی دوی سر جنگ و کلشی لا ینصرونهم دا منافقین کلهم دیغیم دادو نکیم ولا ان نصر نصرهم كفر محل کی, کی چری دوی دغه امداد اوهم کی میدان ته اوم زی یمنګد يهود امداد کو پوشلی منافقین وی <coughs> ویل خو دی او تل امداد پی را دی باندې الله فرمای لا يولن الاضبار نو خا مخا دوی بوم اوګردی شاگان سم لا ينصرون یاو د دوی امدادو نکړې شي خطيب ذکر کوي تفسير قرطبي ذکر کوي چې دا آيت چ دي نو دا دليل له صدا قدرت رسالت دا پیغمبر علي صلاتو سلام اسينہ والله يشد انهم لكاذبون منافقين يهود تويلو سي ويلو لا نطيعكم في فيكم احدا ابدا انکو قُوتِلْتُمْ نننسرن نه کوم کې چرې تا نو مونږ بستاسو امداد کوو لَإِنْ ان آخر جوم کې چې تاسوبا سر لا نخرو جن نه مع کوم نو خامخه مونږم تا سرهځو صیشهله فرما والله یشهدو ان نه هملهقاذبون دوی پهر خبرو کې د روجنوو او دا دررو جنت بالکل ثابت ته لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ الَّذِينَ خَافُوا ۚ أَشَدُّ رَهْبَتَنَا دېر سختې پېت وادروب په صدورېم پسینو د دوی کې مِنَ اللهِ لترف دالانا ذَالِكَ دَازِکا بِأَنَّهُمْ يَكِنَّدَاؤُكُمْ دِ إِلَّا يَفْقَهُون چدين پويګي لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا اسلی لپاره د مؤمنان الله فرمای لا یقاتلونکم جميعا دئ نشی جنگیدې نشی جنگیدې تا وسره جميعا پيوزای کې ټول کافران راجم شي او مسلمان خلاب یوشي او جنگ وسرو کې الا فی قرم محسنتن مگر په کلاګانو کې محسنتن چې بن کړي شي دي دوی به خپل کلا کې ناشي کې لکه بنا او دا آلتنا بر دازی مازی کئی او حضر شیخ با او می ورائی جو در یا رسو دا دیوال نا رسو دیوال نا شیخ با فرماید پیشو بشان بسر و چکی او داز بوکی بیابدر پادشیخ کتا تا بعد دا بداری جنگی او نور میدان تا نشیرکوزی لی مسلمان خلافا سوال پیدا کې چې دوی خو ډېر جنجو خلق دی وای باصوهم بینهم شدید جنګونه د دوی په خپل ميز کې شدید سختي هڅې مخانه کولا باصوهم لا فد دوی دزید دوی بینهم خپل ميز کې شدید ډېر سختي ومونګه ودا فلم کې ملک په یو هفته کې چینه نو واخل اتل اسکالا باکی تیر خلال اخیل او ذلیلتی لارالا نبا اصوهم دا دوزی دا دوی دی تا سبو هم جمعا تبو گمان کې پدوی باندی جمعا یو والی چی دا ټول یو دیم اللہ فرمائی و قلوبو هم شتا ضرور نبا دوی چرے زان زان لدی ضرور نبا دوی؟ زان زان لدی وشتا مرسه مدارک فرمایچې مف متفرقه لا الفت بینها بظاهر خو لوجد کفر نه تا د ټول یوخ کاری لیکن د دوی په مش کې حس محبت اور الفت نشته دی بیا خطیب چې له لوري مثال ذکر کړي دي حضرت شیخ القرآن نور الله مرکد ذکر کول د خطیب نه چې د دې کافرانو مثال څنګه په شان دا ساورو دی لکه ساوری چې یو ځای کې پواخورا جمع شي یو لوی روبي سم ډیر ښکاریا هچې آلته یو هم شیر आवाज وکه نو بس یو ساوری به یو خوز غلیا بل بل خوز غلیا دغسی لوجد کفر نه خدا ټول یو د تخکاریا هچې کله او ته مسلمان آل حق مقام ښی نبیاتې نبیات لګئی پشا کړی او رواني ذالک ذاکر بیا انم قوم لا يعقلون چدا یو کوم لا يعقلون نقویګم کمثل الذین من قبلهم قریبا کمثل الذین دل تددی متعلق اغسر محذوت شیخو فرمایل مسلهم مثال دجی منافقینوم قمسل اللذین فشانده ها خلق ده من قبلهم چه مخی ده دوینه قریبا پیت بعد ده زمانیم بس دار لگنی زمانه مخی زاکو وبال امرمو بلشیو سکیتاسو انجام خپل کارونوم ولهم عذاب علیم او دوید پرچرین و عذاب درناک ده قمسل <تصفح> <تصفح> <تصفح> <مثل... مثل> الشیطان اس قال لیل انسان کو فرم دل تک مسل شیطان لدي متعالكم سر محذوف تي اغا مسلو اغرار المنافقين اليهود دم منافقان يهود الراه دھوکا ور کولم صحیح امید ور کولم س لئن اخرجتم لنخرجن معكمم وان قوتلتم د ننصورور نه کوم کې تاسو به سلی شي مونږم تا سرهځو کې تا سره ج د کې د جنګو کې نومونږستاسو داد کوو دا د منافقی نو دکهه یودان لوررکل داسې دي کمه سلی شیطان لکه دوک د شیطان چې بدر کې کاافان لور کړی تاب ل اوریدي بهديوي چ یو انسانی شکل کې د یو ملک. یوریا ست بادشاہ په صورت کې راغله او مشورې چې ورکولیا او بیا چیرې نو کافر پلاسک لاس چولې او په چکلې فرشتيو کې دلنو بیا اداس ما اتو بیا روان شو نو دغه سیدا منافقین او دی یهودو تا وای کتاب صوبا شلمنګ بموزو کتاب سره جنگ کې موږ تاسو امداد کوو لیکن چې کله میدان ګرم شون بیا فشار شلله کماسا لیش شیطان دو قد منافقی نوم دی یهود الرام صحیح کماسا لیش شیطانی پس شان داغ شیطان دی اذ قال لیل شیطان ولی انسان تا او کفرم تو کفر کام فلمہ کفرا کلا چیغ کفر کو نکال دیوتاوی انی بری ام من کا بیشک زخود تاسون بیزار امام اننی اخاف الله رب العالمین اود شیطان سو وی چې زه خو یری گم د الله نه چې کوم مالک د مخلوقات دې پالونکې د مخلوقات دې نو سه شیطان درس شي مسلمان چې د خوې نه اخاف الله رب العالمین حضرت شیخ القران نور الله مرکد او په چې دا انی اخاف الله دا تبعن ویلی گو اعتقاد نه نو ویلی فَكَنَا عَاكِبَتَهُمَا نُشْحَ انجام دا دی دوارو عَاكِبَتَهُمَا انجام دا او د کافر اَنَّهُمَا فِي النَّارِ یکنن دی دوارو په جانم کې خالدین فیها چمیشا میشا بوسیدون کی پا دی جہنم کی, کی وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ او دا بدل دا ظَالِمَانُ دا يا ايها الذين امنوا اوس ترغيب الى اهل الايمان علي ایمان ته ترغيب کوله کیږي په سباد ایمان باندې چې ایمان هغه مضبوط کا دارنګ سباد علا اعمال صالحہ چې نیک اعمال باندې کلک او مضبوط او سیګه يا ايها الذين امنوا اے ایمان والو اتقوا الله او یری گیتا سود اللہ نا ول ما قدمت لغد ول او فکر دیو کی نفس هر یو نفس ما داغه اعمالو قدمت لغد چغم کی کړی سبان رضلام ا راتلونکو غد قیامت مراد دی فرض قیامت باقي اعمال د دې سوچ او فکر وکي وتق الله او يرګي دا, دا ان لا يرګي دا اللهنا ان الله خبيرم بما تعملون بشك الله خبردار دي پاګمالو چتا سوې کوي د شيخ القران نور الله مرکدوب فرمایل چې ايتک اتق الله وتق الله دوه ل ذکر شې صاحک ماته پجیکی یو تو جی ذکر چې اول تقوان مراد هغه څه دي او د دویم نا مراد هغه اعمال دي لیکن خطیب هغه توجی لوي ترجیور کولا <coughs> چې اول اتق الله دې تقوان مراد چې ده ادا الفرایز دي فرائض, دی. اداول فرائض او یری گئی دا اللہ ناپا دا کولو دا فرائضو کی زکا چی داتا قوادہ مکرون دا پا عمل سرا والتنظر نفس ما قدمت لغد دا عمل لگا نا فکر دیو کیا ریونس دا اغا آمالو کی چی سبات مخی کردی وشو خریم واتکو اللہ او دیتقوانه مراد دې نو ترکه معصیت ذکر چدا مقرون به تهدیده ان الله خبيرم بما تعملون الله استاکرن خبردار دي سورن اشلا دې کې مراد څه ترکه معصیت او یریگا دا اللہ نا گناہو نا پریگیدا بیشک اللہ خبردار دے پا عمالو چی تاسو کوي ولا تکونو کاللزینا مکی گئی تاسو پشاندہ کسانو نسو اللہ چی چاہ ارکڑ دے دا اللہ ذکر ارکڑ دے اللہ اے ذکر اللہ چی چاہ ارکڑ دے ذکر دا اللہ یا نسو اوامر اللہ چی ارکڑ دی دا اللہ حکمنا حکم دې روجاو ساته دغه پروايي نشته چې روجاو ساتي حکم دې چې موزوقه دوا نیراشي موزو کا دغه پروايي نشي چې موزو کما ولا تكونوا کاللذینا مگی گئی تاسو پشاندا کسانو نو نس الله چغیر کړي د الله اوامر الله حکمنام پهسا هم ان فسه هم هيیرل الله د دوی نه حکوک د ننفسسنو د دوي, دُوِي اولا کا دا قسان چې د فيسه کوون کدي معون کې د حکوو د, دَ الله لر دي لا يستهوي صحاب ناري نهديبراابرم خاون د جانم واسحابون جننادارن کې خاوندان د دا جنته اصحاب الجنت هم الفائضون خواندان دا جنت چلیندوی پا کامل کامیابی کدی لو انزلنا هذا القرآن علی جبل پا دیکی ترغیب دے پا تعمل دا سوچ او فکر رکا پا دی کی بعض علماء فرمائی چه دیکی زجر دے حغا چاہتا چاگئی ترک تعمل کئی پا قرآن کی سوچ او فکر نکئی لو انزلنا هذا القران الله فرمای کی چرې مونږه نازل کړې دا قران علا جبل پيو قربان دي دوتو جهاد باذر شیخ نور الله مرکزه ذکر کولم علا جبل دین پس دې نه عبارت محضوب دي هغه س الله فرمای لو انزلنا هذا القران کی چرې نازل کړې دا قران علا جبل پيو او پس دین مونږ ور کړو دي غرنتا اغا مدرکاتی صلاح سام صحیح شاہ اغا مدرکاتی صلاح سام قوت باسرا قوت سما صحیح شاہ کې دا مونږ دوی دی د غروو تور کړړی لره ته م د من خشیت الله نو مخهتابېدل د غه خاشیان یاره کوون کې د ال لا نه م د ان کې من خشیت الله هلی ووج د یری د الله نهنی کې داقرآ مونږه نازل کړی په غباننددي او بیا غر ته مونږ د مدریکات الثلاث اور کړي ويا چې کم انسان تور کړي شي وديا او بياد غربدي باني مدريکات الثلاث سره سوچ او فکر کړي وي لرئته خاش متصديا من خشیت الله دوی متو جي حدا شيخ القران والد محترم نور الله مرقده بو ذکر کلام <rhymm> چې دا اصل کې سده جواب دی دا سوال د يهودانو يهودو سوالوک سوالسو چې دا قران په یو ځل باندې ولې نه نازل کړي شوی نو الله جواب وکړ چې ری دا قران مونږه په یو ځل باندې نازل کړي و نو غبم دا بوج نو برداش کړي صحیح شو لو انزلنا هازل قرآن علی جبلن که چرمونگا نازل کڑی دا قرآن پیوزل پیوغر باندی لرآ ایتو خاش متصدی من خشیت الله نخام خاطاب لیدل یو دی غر لرآ تابو کتلو دا خر خاشا یرا کونکی دا اللہ نا متصدی من خشیت اللہ تکڑی تکڑی کدونکی لیوجد یری دا اللہ نام و تلک الامثال نظربوها للناس دا مثالونه دی الله فرمایي چې موږ بیانو خلقو ته لاعللهم يتفکرون دې دی, دی پاره چې دوی سوچ او فکر وکړي په دې کې وتیلکل امثال دام جواب دیو سوال دی یو سوال له سوال دا دی چې نزول القرآن په جبل خو موجود نه دی صحیح شو قرآن نزول خو په غربان دی موجود نه دی ام جواب او تل کل امثال الله فرمایدا مثال ند او مثال لپاره امکان د شی کافي دي وجود ضروري نديا هو الله الذي لا اله الا هو از شیخ بربر ذکر کوم چې مخ کې تعظیم عظمت د کلام ذکر شو مخ عظمت دا کلام چا قران کریم دی مخه عظمت دا کلام ذکر شو اوس پر دی ایتونو کې عظمت دا متقلم ذکر کیږي چا الله دې او پر دې سر رد و شرک فل عبادت باندې هو الله الذی لا اله الا هو هو حق الله اب چه لائک دع عبادت دیم لا اله الا هو نشت عبادت دلائک مگر یوحی الله دیم عالم الغیب و شهده چه پویده پا غیب او په خکار و او دا غیب او شهده تا اللہ تا خبرابر دیم و دا نسبت غیب او شهده تا پیت با دا انسان دیم کتات سپٹی او کہ سخکار دی تان کی سپٹی او کہ ښکار دی هر سبانه الله بو دی وہ هو الرحمان الرحیم غزاد الرحمن ډېر وی مهربان دی الرحیم بیا بیا رحم کوونکې دی هو الذی لا اله الا هو پدې کې او سر دی شرک فتصرو باندې هو الله الذی حغ ذاتي متصرف ده لا اله الا هو نشته سوط صرف کوون کې بغیر د الله نام الملكو پر بادشاه ده القدوس ډير پاک ده قدوس ختمان کوي الذي له الكمال في كل شيءنا السلامو پاک دے ہر ابنہ المؤمنو امن ور کون کے دے خپل مخلوق تا المحیمنو ساتن کون کے دے د خپل مخلوق العزیزو زور اور دے عزت والا دے الجبارو زور کون کے دے پ مخلوق باندے المتکبرو او خوند لوی دے حدیث فرمائی لا هو تکبر حقنا تکبر حقی دیو الله دې صحیح شم سبحان الله مما یشرکون پاک دې الله مما د هر هغه شریکانو نا یشرکون چې داخلك الله سره یې صدر واللہ الخالق الله الخالق دې پیدا کونکي د تمام مخلوق دې الباریو جدا جدا کونکي یو لا دبل نه دې دا سي تمیز راوستن کې دې د هر انسان پرمیش کی صحیح شو <تصفح> ما به امتیاز المصور شکل و صورت ور کوم دی لهل اسماء الحسنى خاص الله دي پاره دي اسماء نمونه خستا يسبح له ما في السماوات والارض تسبی بیانون کړي الله لا هر اغشه چې پات مانونو کړي اوزمک کی حضرت شیخ فرمایل ابتدا د سب سبحا ماजी نشوا او احتتام د سوره چې یو سبحو فل سره کیږي دلالت کوي پتا جدد او پا استمرار باندې چې محکم تسبيح بيان الله لا بیانی او سم او بیاو هم بيان اي يسبح له ما في السماوات والارض تسبيح بيان الله دي پاره هرغه شي چې پسمانونه لري او پزمګه کې وهو العزيز الحكيم الله زور ور پاره چا دی دي الحكيم او حكمتونوال دی In shame mm